Musika honekin jakin zute honezkio ho, txurtxurre Iburuzitzen berdugula Tjurtjurre Euskal Zalion bilgunean amargarren urte-urrena hartuko dugu gaurkoan izketa gai eta guri handia aixun hartzi bengoa eta izpuru egun hon Egun hon gai no, Kanta honekin oroitzapen asko eztian iztebana Iburuzta Bai, aki de pasazin ta... <laughs> eta... Eta, oi da, behin txupinazuak eta bota genitjun eta oik pasata ba, xan iztebanak aztuta udazken jai hartuko dugu Eta, bueno, udazken jaia pixkat izan duzen e, txurturren sorreran mugarriz, daixun? Bai, e, ala esaten da, udazken jaia izan zela lehenengo abia puntua edo hortik anetorri zela, ba, eta konkretuki, konkretuki kafetertulia batean amitu zela. Asti hau izango da eta kafetertuliak e, gauratxaldian, seiteretan liburutegian. Zert hazitzen da kafi hartu bakarri gezten, no? Bai, bueno, asmoa da Asteko, bueno, ja kulturaren urte bet bete berriatun astia ba, gutxi harrek, bueno, ibilbide bat e ekarri du eta ba bueno, kulturarengo atzuga azkeneko hilabetetan asnarketa egiten, egiten dugunan inguruan eta asmoa da etorkizuna bera jarri, Eta induguna ipusilik an, ba herri jakin konpartitztia, indugun diagnostikoa eta hortikan ba, etorkizuna behar, hartzi dalkartia behar. Bai, e, esan dugu hain dela mar urte kafetertulea gati alman mituzela, eta amar urte pasatageo irutzezitza egun ospatzeko bagen eukala, baina e, gogo eta itzeko eta pentsatzeko hore gara zela. Hor du, dugu, urti hau joritzek esan du bezala, ba, baren gogo eta dero itzeko eta gaur asmoa da, hain dela mar urte bezala, mai baten din bueltan, hain bat herritarrekin biltzia, eta ba oi hartzen ga euskalgintzan inguruan etorkizunan inguruan edo hitzaitea. Eh, tenon... bueno, San Merrado e, ba, erekia dela orduan, ba, naidunak hondadila gara ba, e, bibliotekara. Oida, oi da, oi seiterditan. Bueno, bihar deskantsu, deskantsua aingo dugu. da, e, <laughs> ostir... larun bateko partez gukingo dugu bihar gogo eta oi da. <laughs> Eta e, ostiraldian iluntzeko e, zazpiterritan kuadrilategikua hartuko dute lekukua. Hoi da, behaiek e, Ostiralde iluntzian izaten dute behaien jarduna gaztiekin eta, bueno, kasu montan ere erri edo plazara ekarri nahi izan dugu, aprobetsatuz kuadrilategi txurtiurreko txurtiurrek aurrear amaten dune ditasmoa dela eta oka jolasa izango da iluntze e, partian e, plazan etikusteko politixa seguru joku eharrak antolatutuztela ni lenguan ikusi nite on kartelak ingora ta bera eta hor bueno, izango izangoa eta gero e, gaueko hamarretan e, bakarrizketak edo monologoak Hoi da bakarriztea izango du udaratseko apeno aretun e, eta e, bai mana bueno, izenburua izango duna na euskalduna naiz eta arraro nago e, barri itorko da figandarra eta harrek izango du esan berra do Eh, Makarrizketa hau idartzi edela gaztelun mendie anaiak, izautenki eh, guen donostiko bertxolaiak. Añorrakuak. Bueno, Añorrakuak, zerretu <laughs> dizkizela. Erne. <laughs> eta, ba, bixe, ba, animatu. Eh, hau da, bueno, Euskal Herrian Euskerazek erri diferentetan bultzatu du Makarrizketa da, eta horneade, ba, udazken jaia dela eta, ba, eta, bueno, Euskal Herrian Euskeraz txurkiuren bertan debaibadonez, ba, proposamena intzen, ba, Udazken jaiaprobesa zela uh -huh. bakarrik zetatu antolatzeko. Eh esango dugu gaueko 10etan izango Oida. dela eta sarrera doainikan. Hoi da importantea. Eh ostira leiamo bueno, parrandako egun txartxarra ez da izaten, baino larunbatean egun luzi izango dugu, bai. Eta bueno, bai, egun potolua pixkat eh no, goitzeko amaiketan, ze izango da. Bueno, hasiko gea pilota partidekin. Hor e, bai e, nikuste importantea dela Jendia jakitia, larun bateko egitara osatu nahi izan dugula, e, oi Elkarteek elkartekin ekarpenekin e, edo, ez? Aprobetxatu nahi genulako, ba, ostiralian, e, kuadrilategi egingo e, duen bezala plaza, bueno, pues larun batean, beste egitasmua, euskara elkartera egitasmua, elkartiekin lan zenduguna, aprobetxatu nahi genun, e, nola patxe, Elkarte hoiekiniten dugun elkarlan edo gizarteratzeko eta ezagutarazteko ez.eta Hortako hamargaren urte hurrenian parte hartzeko gonbita edo inginen. hortik e, or, atera den emaitza da, pues, larun batian osatu dugun egita laa. Orduan izango itugu pilota partidak, txosten eskutik, goizeko hamaiketan izangoa bote luzeko partida da eta gero gorerdian e, bi pasaka partida da kontzejupian. Eta goizpartia osatzeko, amaiketati ordu bat abitarte do, txistulariak, larta un txistulari taldia, ibilikoa kale jiran, herrian zehar. Mm -hmm. Geo eguerdian, bazkaia ingo dugu, eta bueno, izango da, igual, e, txurtiur barruko bazkari bat, izango du dugu dugula Deialdi Zabalain jendian zako. E, amar urtiok pixka goatzeko eta hasierako jendia elkartzeko, ez? Oida, goatu baita ere goizian parte hartuko duten hoienantzako antzako guzti jantzako ibargaineko prestatuko dut elameketako goxua. Oire, <risa> da. Azte zaigua. <risa> eta, bai, gero azkaria barrura beira edo, bueno, bai, gu, gu, gaur egun txur-txurros atzen deunak, eta mar urtian zehar bertatik pasagan jendia biltzeko nahi izan dugu, bazkai hori edo. Naiduguna da pixka omendu uh, omen du, ba, asilera anaz, atiuzin Eta, bueno, nola, aurtena mar urte e, intugun, ba, hasi erako kafeterturian ibilitzin jendia, eta txurturren sorren e, ibilitzen jendiai, gombitu dugu bazka eta, bueno, pues, asmoa doi, esan duen moduan, ba, kide eta gaur egon aitzen ganan artian, ba, bazka iaiteko. Geo, e, aurrantzate antolatu da, e, txaken eskutikan edo txaken laguntzakin aurkolasak, bostetan plazan. Hala da. Eta arratsalde partekoa osatzeko edo, ba, seitatik aurrea dulzaineruekin poteoa edo izango dugula, oi hartzungo duntzailean talian laguntzakin. Hoixe. Hoixe, ba, udazken jaiai da, gokiena, bineudazken jaionek ekarri duna izan duta, oroitzapenen kutxan esaten den bezala, hau... E, Arakatzia hau txak, kentzi hargazke askori, ze irakusketa bat jarriko derreko taberrentan. Bai, bakigu guze bastu denez, hargazki agatetatetatet eta lehen urtianu no, atu zinbatzu bat, jodepes. Begituko ba, ba, dugu zer dugun, eta, bueno, ba, zin horazpatia bil, bilketa lan nahi eta, bueno, haurtean, ba, okasi jo bere zide dugunan barren urtena dela eta, baina joguna da hori dena bildu, txukundu, biskat eta, ba, asmoa da gejaka urtikan aurreak, tabernetan jartzeko, argazkila. 2002 ba, bit ikan, 2000 biti arte. Bat bineo gehiago, arritxuko da, da, <laughs> da, da. <güls> argazkileak <güls> ikusten judean, ez? Hau difentzile, ez da, amara <güls> urte atzim errik alare, eh? urte eta irude nahikoa da bat. <güls> <güls> eta, argazkileakin, eh, nik aipatuko nuke, ba, urra behira gure artxibo osatzen segitzeko ere beste zea bat asmo bat edo bat Elkartiekin jarri dugu martxan, ba, leheno esan dugun bezala beaien ekarpenaiteko aukera emana egin hilako, eta batzuk ekarpenain dute larumateko gitaragoa ba osatuz, eta beste batzuk berriz em, nola patxe beste kintza simbolikoago batekin edo. ez, Eta izango da ba, beaien e, asteburuko ekintzetan, edo urrian zehar egiten dituzten ekintzetan, segunta ta nola e, dagokien, beaien egutekian arabera, argazki bat ateratzia, E, euskeraz bizi nahi dut leloarekin eta txur-txurren e, ikurrak e, erakusgai dituztela, ez, ba, pilotariak, behaien jantzilekin eta bar, igerilariak eberdin, e, futbol jokalaiak eta bar-tabar. Baina, gure asmoa da, larun batian bertan ba, bandero laoi eta eskura eukitzia, orduan, ba, jendian animatzen balen badak, alian kuadrilaka eta argazkila kateatzea, ba, aukera oire izango dula. Task, Euskerak bueno. eman alkarte guztia, ba, gu egitera gu eta osatzen launtzet ikan. Bukatzea aldea e, jendea animatuko dugu, bai, kafetertuliaz altzeko gaur, e, monologota, denuta. Bukatzea aldea jendea animatuko dugu, izango etxiztela. Ba, asin ertze bengoa, eta joritzaiz buru, eskerkasko gaur, emengurian izateetika. Zuei. Bagean daba, Bera dago Bagatoz da bakea Bire zarrina nahurreara Gure euskera Ur mutur pausoz, pausoz gugur, bi urgunez, bi urgunez. Azotxurtxurt gaur txurtxurt beti duaz, txurtxur rehuskaltzale onbilgunez. Normal kunzal ur mutur pausoz, pausoz gugur, bi urgunez, bi urgunez. Azotxurtxurt gaur